Kapitel 23 Ingen mann som er kastrert ved at testiklene er blitt knust, eller hvis mannlige lemmer blir skåret av, kan komme inn i Jehovas menighet. Ingen uekte sønn kan komme inn i Jehovas menighet. Selv inntil tiende generasjon kan ingen av hans etterkommere komme inn i Jehovas menighet. Ingen av eller moabitt kan komme inn i Jehovas menighet. Selv inntil tiende generation kan til uavgrenset tid ingen av deres etterkommere komme in i Jehovas menighet, fordi de ikke kom dere til hjelp med brød og vann på veien da dere dro ut av Egypt, og fordi de lede Biliam, Beosjøn, fra Petor i Mesopotamia imot deg til å nedkalle ondt over deg. Og Jehova din Gud vil ikke høre på Biliam, men Jehova din Gud forandret for din skyld forbannelsen till en velsignelse, fordi Jehova din Gud dig. Du elsket deg. Du skal ikke alle dine dager, til uavgrenset tid, arbeide for deres fred og deres velstand. Du skal ikke avsky en Edomit, for han er din bror. Du skal ikke avsky en egypter, for du blir en fastboende utlending i hans land. De sønner som måtte bli født dem som tredje generasjon, de kan få komme inn i Jehovas menighet. Dersom du drar ut mot dine fiender og ligger i leir, da skal du holde deg borte fra alt som er ondt. Dersom det hos deg skulle være en mann som ikke fortsetter å være ren på grunn av en ufrivillig sedutømming som inntreffer om natten, da skal han gå utenfor leiren. Han kan ikke komme inn i leirens midte. Og når kvelden faller på, skal han vaske seg med vann, og ved solnedgang kan han komme inn i leirens midte. Og et privat sted skal stå til din rådighet utenfor leiren, og du skal gå ut dit. Og en kjepp skal stå til din rådighet sammen med rettskapene dine og du setter dig på huk der ute, da skal du grave et hull med den, og snu dig og dekke over din avføring. For Jehova din Gud går omkring i din leir for å utfri dig og for å overgi dine fiender til deg, og din leir skal være heldig, så han ikke skal se noen støtelig hos deg, og vende sig bort og ikke ledsage dig. Du skal ikke overgi en slave til hans Herre når han rømmer fra sin Herre og kommer til dig. Hos dig skal han bli boende i din midte, på det sted han måtte velge i en av dine byer, hvor han enn vil. Du skal ikke behandle ham dårlig. Ingen av Israels døttere må bli tempelprostituert. Heller ikke må noen av Israels sønner bli tempelprostituert. Du skal ikke bringe en sjøgeslønn eller en hundsbetaling inni Jehova din Guds hus på grund av noe som helst løfte, for de er begge en vedestyggelighet for Jehova din Gud. Ja, begge to. Du skal ikke la din bror betale rente, Rente av penger, rente av mat, rente av noe som helst som en kan kreve rente av. Du kan la en fremmed betale rente, men din bror skal du ikke la betale rente, for at Jehova din Gud kan velsigne dig i alt det du foretar dig i det landet som du er på vei til for å ta det i er. Dersom du avlegger et løfte for Jehova din Gud, skal du ikke være sent til å innfri det, for Jehova din Gud kommer sannelig til å kreve det av dig, og det ville virkelig bli en synd fra din side men dersom du la være å avlegge et løfte, vil det ikke bli en synd fra din side. Dine leppers utsang skal du oppfylle, og du skal gjøre slik som du har avlagt løft om overfor Jehova din Gud, som en frivillig offergave som du har talt om med din munn. Dersom du går inn i det neste svingård, skal du bare spise nok druer til å mette din sjel, men du skal ikke legge noen i et kar som du har.» Dersom du går inn blant de nestes stående korn, skal du bare plukke de modne aksene med honnen, men sigden skal du ikke svinge over de nestes stående korn.